Radujte se s dcerou Jeruzalémskou a já sejte všichni, kdo jim milujete. Ale já k ní přivedu pokoj jako řeku. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě na neděli Letáre. Letáre, to znamená v latinském jazyce radujte se. Je to název, neděli. uprostřed postní době. Trochu překvapivě to zaznívá. Ale vlastně je to dobře tak. Máme důvod k radosti. Máme důvod k radosti, i když se díváme na Utrpení našeho Pána Ježíše Krista, protože víme, ta cesta, kterou dokonal, je ta cesta, která i nás vede k životu. A tak i dnešní neděli má svoj vlastní povahu. Připomíná nás na to, co Ježíš koná v našem prospěchu. Ukazuje nám cestu od zlnečka k chlebu, k tomu, co nás živí, čemu děčíme svůj život. Radujte se a radujme se společně. Ty, Bože, tvoříš nový život z toho, co minulo, z toho, co je mrtvý. A uprostřed tmy rozsvítíš. Obklokuj nás tímto světlem, dej nám v, této, v tomto světle růst a dej nám Radost z takového života, která je obnovený, nový, lepší, skrze sílu tvého syna, Ježíše Krista, který sám sebe vydá jako zrno přemíčně a kterému dáváš ty, bohaté rody na věky. Amen. Uslyšte čtený z druhého listu korinským a poštel Pavel píše Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista Otec milosrdenství a Bůh veškerého pozbuzení který nás povzbuzuje v každém našem souření, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoliv souření. Tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. Nebo jak, jako se na nás rozhojnuje Kristova útrpení, tak se skrze Krista rozhojnuje i naše povzbuzení. Jsme-li tedy v souředí, je to k vašemu posbuzení a záchraně. Jsme-li je to k vašemu posbuzení, který se projevuje ve vytrvalém snášení těch tiž utrpení, jež snášíme i my. Naše naděje, pokud jde o vás, je pevná. Víme, že jako jste účastní, utrpení, tak i poskuzení. Vlázen těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Amen. Bye. evangelium je zapsáno u Jana v dvanáctém Někteří z kteří se přišli osvátcích klamět Bohu, byli řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z v Galilé a prosili ho, pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli říct Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřený však vydá mnohý úžitek. Kdo minuje svůj život, ztrátí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jí pro život věří. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam budu i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde ctí od Otce. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Tři ministři obvykle dopisy apostola Pavla začínají s děkováním. Děkuji Bohu také za sbor, za jeho víru, za spousta aktivit, které na půdě sboru vznikají. Ale zde, v tom oddílu, co jsme slyšeli,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 ani nebyla výjimka osobní útoky, ranění, urážky. Také z Pavlovy strany. Přečtete si doma v klidu někdy oba listy kokoniantianům. Najdete to tam. To, co jsme četli, píše Pavel po smíření poté, co se dali dohromady. Poté, co si odpouštěli. A děkování na začátku dopisa, dopise a zmínka o soužení, utrpení a povzbuzení jsou právě v této souvislosti, ve souvislosti smíření. Pavel se dovoluje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 s nám pomoct. Může něco pro nás udělat. To, co dělá, to se třeba různý. Možná, že na to přijdeme teprve potom. Ale to je právě to, o, co, o čem apostol Pavel mluví. To je evangelium, to je povzbuzení, to je minosedenství v akci. Ne, nějaká moudrá rada, ale okamžik, když Bůh opravdu chce nám pomoct. Někdy se setkávám s lidmi, kteří oslovují, jestli nechce přijít někdy na sromáždění v neděli, jsou to evangelici, kteří dříve častěji chodili do kostela, anebo ne.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 A Bůh nenechá to jenom tak. Pavel píše v tom dopise, že v tom konfliktu netrumpoval, nestrpkal, strpčil, ale že byl hodně smutný.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 to je to důležité. Ne, dohodnete se konečně, uklidňujte se, uzavřete nějaké příměři, ne, se nech, si zájem žít, ne, dejte se směřit, protože to je ta aktivita, která nám nejvíc pomáhá, ne, naše iniciativa, ne, naše ochota,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 nám zvěstuje tuto budoucnost, že z Ježišovy smr smrti vyroste život každému z nás. Tak jako pšeničně zno padá do zemí a roste z toho něco nového. To je byl Boží Evangelium v akci. osobní Bože ukázal si nám povzbuřený uprostřed souření. Vydal si sám sebe, abychom my mohli žít. Chceme žít s tebou. Chceme s tebou počítat. Chceme, abys vstoupil do našeho života, se svou láskou, s pochopením, s pokojem. Je, abychom byli připraveni, tak jak nás povzbuzuješ ty, abychom povzbudili druhé. Abychom nezavřeli oči <coughs> před bídou, hladem. <coughs> strachem. Prosíme ti za lidi, kteří jsou na útěku, kteří nemají střechu nad hlavou, kteří nevědí, jak dál. Prosíme ti zvlášť za všechny oběti, válek a násilí. Dej nám moudrej nápady, jak jim nejlépe pomoct. Prosíme ti za lidi, kteří jsou osamocení na nevědí, komu máme, mají jít pro povzbuzení. Dej, aby její samota ji trvaly neoddělila od lásky jiných lidí. Prosíme ti za všechny pro který je všecko jinak, protože onemocnili, dostali se do krizi, do nečekaných situací. Dej, aby v tom nebyli sami, aby mohli počítat s tebou a i s námi, s naším sborem. Dej, abychom dokázali věřit hlavně tobě v tvých možnostech, abychom mohli ti dát přítost, jak nám pomůžeš. Ne vždycky tak, jak si to představujeme, ale tak, jak to umíš jen ty. Prosíme Ti za náš zbor a za dnešní zborové shromaždění, abychom dokázali se sebou v klidu mluvit, abychom si rozuměli, aby Tvůj duch byl živý uprostřed nás. A dej nám sílu a naději, i radost na cestě do budoucnosti, že toto je naše poslání. Každého z nás si vybral, aby se toho zúčastnil. A tak jako tvoje rodinu, rodina k tobě voláme. Boh náš, který jsi na nebesích, boh beck království tvé buď bo